Самоскид. Самоскид – різновид вантажного автомобіля. У цього транспортного засобу є причеп, який може самостійно розвантажуватися. Самоскиди поділяються на дорожні, які використовуються у будівництві, комунальному та сільському господарстві і мають вантажопідйомність до 40 тонн, а також на позашляхові, які застосовуються при відкритій розробці корисних копалин і мають вантажопідйомність до 400 тонн.